Hej och välkomna allesammans till ännu en vecka med Petrik Krim. Den här veckan så kommer vi såklart följa upp upploppen under påskhelgen som vi gjorde veckans långa avsnitt om. Sen ska vi uppdatera er om den senaste utvecklingen kring skolattacken i Malmö. Vi har en hovrättsdom nu i mordet på Årstabron, även en var på Darknet. Men vi ska börja med att återvända till den våldsamma sommaren i Järva 2021. I veckan så kom åtalet om två mycket uppmärksammade mord i Julsta i Gärva i nordvästra Stockholm som skedde förra sommaren. Totalt är det fem unga män som står misstänkta för mord och mordförsök. Tidigare har det varit ännu fler misstänkta men de har inte åtalats. Och de här morden de sker vid två olika tillfällen. Det första är slutet av maj 2021 där en man i 30-årsåldern sköts vid en parkeringsplats i Julsta. Han flygs till sjukhus med helikopter men hans liv går inte att rädda. I det fallet så åtalas nu två unga män för mord för att tillsammans och i samförstånd med andra personer dödat mannen. Man har också lagt till medhjälp till mord och grovt vapenbrott som ansvarsyrkanden i andra hand. Och bevisningen i det här målet består av en hel del vittnesmål från personer kring platsen, både allmänhet och polis som ryckte ut då. Men man har också en hel del material från telefoner och övervakningskameror som ger en bild av händelseförloppet. Dessutom finns det teknisk bevisning i form av DNA på patronhylsor, tändsaspartiklar och också beslag av vapen. En av de unga männen som åtalas i mordet den 31 maj, han är även åtalad för mordet den 30 augusti. Där står han åtalad tillsammans med två andra unga män som har kopplingar till en gruppering med bas i Julstad och i Järva som även har kopplingar till ett annat kriminellt nätverk i området. De står åtalade för mord och mordförsök. Och mordet den 30 augusti den kvällen, då är det medlemmar från ett rivaliserande nätverk som rör sig mot Julstad efter att de har fått uppgifter om att de här rivalerna fanns på platsen. Väl Julstad, då överraskas de av medlemmar från det här rivaliserande gänget som skjuter om mot två män i 20-årsåldern. Den ena avlider tyvärr, den andra skadas svårt under en period där det är osäkert om han kommer att överleva, men han återhämtar sig tack och lov på sjukhus. Dock så tar det det här är en lite ovanlig vändning eftersom även den mannen då som skjutits och överlevt också åtalas i det här. Han är misstänkt för mordförsök, alternativt förberedelse till mord och grovt vapenbrott eftersom han själv ska ha avlossat fyra skott enligt åtalet. Och det här fallet har vi berättat om tidigare i våra järvavsnitt och en av personerna, mannen som blev skjuten och överlevde, han har även varit involverad i andra avsnitt. Så vi kommer att följa det här åtalet under våren och sommaren och uppdatera er. Och vi ska nämna det att alla åtalade förnekar brott. Vi rapporterade ju om påskupploppen här tidigare i veckan och fyra personer har i veckan häktats efter de här våldsamma upploppen. Det handlar om två personer i Linköping och två personer i Norrköping. Samtliga är mellan 20 och 30. Misstankarna här, det rör grovt sabotage mot blåljusverksamhet och en person i Norrköping är även misstänkt för våldsamt upplopp. Tre av de här nu häktade personerna är tidigare dömda för bland annat narkotikabrott, våldsamt motstånd och trafikbrott. Men en av personerna i Norrköping är helt ostraffad tidigare. Mm, och utredningen fortsätter nu och polisen kommer att gå igenom väldigt mycket kameramaterial. I måndag slår polisen också ut en efterlysning efter bilder och filmer från allmänheten och det har ju lett till att det kommit in tusentals filer som har laddats upp och det fortsätter att strömma in material. Och Rasmus Palludan den högerextrema politiker som hade planerat att hålla flera manifestationer under påsken. Han har på nytt ansökt om att manifestera genom att bränna Koranen. De manifestationerna vill han hålla under nästa vecka. Och enligt SVT kommer beslut om det här att fattas under nästa vecka av polismyndigheten. Och samtidigt så anmäler nu polisen i Malmö Rasmus Palludan för hets mot folkgrupp efter upploppen i Malmö. Det har tidigare gjorts anmälningar för hets mot folkgrupp mot honom. Men alla de har ju lagts ner. Men Polisen i Malmö de anser nu att det här behöver ses över igen. Och Dagens Nyheter rapporterade också att många arabiskspråkiga språkiga konton på sociala medier från till exempel Egypten eldade på konflikten under helgen. och Polisen undersöker nu om personer utomlands har bidragit till de här våldsamheterna. Men samtidigt säger myndigheten för psykologiskt försvar till TT att man i nuläget inte tolkar det här som en riktad påverkanskampanj mot Sverige. Igår kom ju också åtalet i ett stort narkotikaärende som handlar om omfattande narkotikaförsäljning på Flugsvamp 3 på Darknet. Vi har ju berört både Darknet och Flugsvamp tidigare. Under flera månader har det skickats ungefär 1400 brev med kokain, amfetamin, ecstasy, Benzo och Hashti köpade runt om i Sverige. Och du lyssnade in på presskonferensen som hölls igår. Och av de här totalt sex åtalade så är fem personer häktade. De är rätt spridda i åldrarna kan man säga, mellan 20 och drygt 70 år. Och en av de äldre personerna, det är lite av en profil kan man säga i den kriminella världen. Han har suttit i fängelse flera gånger för narkotikabrottslighet och ingick i det som kallades grodmansligan. Och grodmansligan, det var en gruppering som höll på med narkotika under 80-talet. Och den utpekade ledaren då, han blev ju rätt känd i samband med att han åkte fast vid ett spektakulärt kuppförstånd. Försök. Han iförd grodmansdräkt med lufttuber på ryggen då försökte han smuggla in 20 kilo amfetamin i Sverige men polisen lyckades gripa honom han dömdes för det här och har sedan dess suttit i fängelse ett antal gånger för narkotikabrottslighet. Det här senaste åtalet som har lämnats in nu, där väntas rättegången dra igång nästa vecka. Enligt åklagarna så förnekar de åtalade brott. Det ska finnas en person som vidgår vissa omständigheter. Men att vidgå vissa omständigheter, det är ju inte samma sak som att erkänna alltid. rättegång Rättegångsstart nästa vecka. Vi får se hur det här går. Vi ska återvända till Malmö och den tragiska skolattacken på Malmö latinskola den 21 mars. Där gick en 18-årig man in på gymnasiet. Han själv var elev på eftermiddagen och vid 17 tiden attackerade och mördade två lärare med vapen som han hade tagit med sig till skolan. Han slog ju själv larm, ringde till polisen och lät till gripas under lugna former då under kvällen. Och har också erkänt att han har dödat lärarna i förhör och presenterat sin version av hur det gick till. Och som vi hörde hans försvarare Anders Elissson berätta om i ett avsnitt i Petri Krim. Så ska det finnas något slags motiv, även om det inte går att kommunicera utåt i nuläget medan förundersökningen pågår. Däremot så stod det ju klart tidigt att den unge mannen skulle genomgå en så kallad P7, en liten sinnesundersökning och där har ju nu kommit ett resultat och vad säger den? Den säger inte så där väldigt mycket det är bara första sidan på den P7 som är offentlig de övriga sidorna är helt sekretessmarkerade men på första sidan så står det att det kan misstänkas att det föreligger en allvarlig psykisk störning så förmodligen kommer han genomgå en stor rättspsykiatrisk undersökning så får vi se vad den visar Igår meddelades hovrättsdomen om mordet på Årstabron i Stockholm där 27-årige Sasha blev ihjälskjuten i september 2020 och tre män åtalades och dömdes för inblandning i tingsrätten. Den här domen den fastställde livstidsstraffen för två männen och för den yngste blev det 14 års fängelse precis som i tingsrätten. Ytterligare en man är ju också misstänkt för inblandning i det här mordet men han har inte åtalats eftersom han helt enkelt hållit sig undan. Men han har gripit utomlands. Men man väntar på att få dem utlämnad till Sverige. Och i samband med en av rättegångsdagarna i tingsrätten så uppmärksammades det ju att det blev rätt stökigt mm. och ett antal personer blev också anhållna, misstänkta för förberedelser till mord, riktat mot en av Sachas anhöriga. Men de släpptes efter ett drygt dygn och nu i dagarna då har utredningen om det här lagts ner. Brott gick enligt åklagaren inte att bevisa. Vi har ju tidigare gjort ett längre avsnitt om fallet där anhöriga till Sasha intervjuades- de berättar ju om hans liv, sorgen efter hans död och även hur den här rättsprocessen har varit. Det avsnittet heter Sasha blev mördad på Årstabron. De tog rätten att avsluta hans liv. Det var allt för idag. Du får gärna tipsa oss om ämnen vi borde ta upp eller om du har tankar och synpunkter. Hör av dig på 073 461 2915 där vi finns på Signal och Whatsapp också. Du kan mejla oss på ptrekrim och så finns vi på Insta där vi heter ptrekrimpodden. Tack för idag!